Adela. Fragmente din jurnalul lui Emil Codrescu Dramatizare radiofonică după romanul cu același titlu de Garabet Ibraileanu Seaua care vine dinspre piatra, trece prin mijlocul satului și se duce la Târgul Neamsului. O colină întinsă, tristă, pătată de câțiva arbori schilozi, ascunde munții dinspre apus. Un nume multă care vrea să petreacă și nu știe cum. Doamnele, o fără treabă. Umblând în rochi de casă cu capul gol Domnei cu gambete și șepci impermeabile Trec de la poște peste drum la pătel Înarmați cu alpă-n ștocuri Trăsuri, odihnitor Muzică militară Emil! Emil Codrescu! Bună! Bună, Timotir! uit ja uite, ce bine îmi pare, nu ne-am mai văzut de la universitate. Dăm voie să-ți pe soția mea. Îngântată de cunoștință. Sunt ruinele. Și acestea sunt fetițele mele, cele patru domnișoare. Vita, vita! Vita! Îmi pare bine, îmi pare bine. Unde mergiți? La Hai, nu vi cu noi! Nu, nu, nu, nu. Dacă aș fi știu că vă intâlnesc, poate, da? Astăzi mi-am propus să urc până la duraux. Oh, solitari incurabil. Atunci, cu bine, și vacanța plăcute! bine. Timotin, matematicianul ăsta nu îmbătrânește. Cu părul lui sărac și lins petic, va rămas ca la 20 de ani. De altfel, și știința lui este eternă ca și obiectul ei și îl conservă. Praia! Praia! Ce mai scrie, domnul Ai luat voința națională? Timotin avea dreptate. Cât despre mine, am rămas un solitar incurabil. perne sub cap și țigările pe masuța de alături. Ca să-ți rămână spiritul absolut liber de corp și de griji. Și lectura. Se poate imagina o luptate mai esențială. Diogene la despre epicur, apoi Dicționarul. Ataraxie, apatie. Frica de acțiunea omului lipsit de energie impulsivă, teroarea intelectualului de răspundere prea lucit și prea preocupat de urmările faptelor sale. În curând voia 40 de ani, nu mai sunt un început, o cauză. Devin tot mai mult o prelungire, un efect. Mă simt complet determinat 40 de ani Vârsta amintirilor și capitulărilor, Tinerețea Plutirea pe un râu de munte cu mlădieri capricioase Sub jocuri de lumini și umbre al pădurilor Și după câțiva ani Alunecarea vertiginoasă între valuri uniforme Într-o lumină rece de toamnă spre apropiată prăpastie de ani, ce urât și vulgar sună cuvântul ăsta, ce dospit. Peste câteva zile singur, prin munții, prin munții itinereții, stabilirea itinerarului scoate de numbre imagini de alta dată. O noapte albastră deasupra Durăului în septembrie. Luna transfigurează totul. Luna a a romanticilor și a femeilor. Departe, în singurătăți, munții cei din urmă, aproape nori încremeniți în glorie infinitului, răscolind din adâncurile ancestrale ale sufletului, spaime, mitologii defuncte, culmile negre din vale, tărându-se spre picioarele muntelui colosal, cerbi însperiate în toate părțile și oprindu-se brusc, halucinate. Și în fundul prăpastii, la o trenie, ai rând clopotul de la schitul invizibil. Și imagini fulgurante. O clipă din istoria sau poate din preistoria vieții. Eu, eu, eu, eu, eu Într-o trăsură mică, eu, la marginea eu, unei pii negre. Eu, eu, Eram copil, eram cu tata, sunt imagine de vis, crâmpe din delirul figurilor din copilărie sau fragmente yeah. din viața unui înaintaș înscrise în mergă ascendenței, luptând să iasă în lumina conștiinței. A se împlinesc 36 de ani de la moartea mamei. Când voi dispărea și eu, va fi murit și ea complet. Vedeți fotografia? O fată înaltă, cu părul castanio și ochii În cursul vieții, imaginea rămânând aceeași, a variat odată cu punctul de privire în care mă mutau anii. La 20 de ani, sora. La 40 de ani, fica. Pasiunile tinereții au venit și au trecut, dar în adâncul sufletului. Dragostea pentru imaginea fetei moartei a rămas aceeași. Și uneori când mă simt singur și nefericit, după ce am ostenit și m răsfoiesc catalogele și pediogene la Erciul, mi se pare că fata aceea, mama, mă privește cu grijă și doioșie aplicată pe o stradă ideală din spații interplanetare. Adela Domnișoara Adela Iartă-mă, iartă-mă, nu pot să spun doamnă Emil, dragul meu mentor Ce mult mă bucur Deși să știi că sunt un pic supărată pe Mata. ta nici nu ar trebui să-ți vorbesc Adela, data da, manda Da! da manda <laughs> Știi, sunt în de două zile mm. Cu mama și cu coana Anica. Trebuie să vină apărață ne. vedem. încă mai încape vorbă? Am adus și pianul, am să-ți cânt Îți amintești că atunci la vornicei ce mai face, doamnă? E bine, îmbătrânește. Mm. Și dumneata, tot așa de mult fumezi. Adela n-a fost o simplă cunoștință. A fost prietena mea. Chiar dacă diferența de vârstă dintre noi și-a pus amprenta asupra acestei prietenii. Nu ne-am văzut de trei ani. De ce nu mi-ai răspuns atunci la scrisori? De ce? Eram singur, aveam nevoie de sfatul dumitale. Ah, doctor! la. Dacă nu mai îmi scrii, Nu-ți mai scriu nici eu Am impresia că vorbesc singură Nu înțelegi Cum să-ți explic E de vină abulia mea Neputința de a trece de la o stare la alta Amânase momentul pentru redactarea misivei Și pe urmă îl amânase mereu Așa sunt eu Ori citesc o noapte întreagă Ori nu citesc nimic Ori vizitez pe cineva până la satietatea lui și a mea, nu-l de deloc, compromis sau chiar după pentru legăturile vechi. Și pe urmă starea asta fusese agravată de conștiința lui Linei. Pentru o vreme mi-ar fi fost cu neputință să-ți explic tăcerea mea, așa ca să o înțelegi și să mă absolvi. Ah, Adela, e devine vină asta mea de a tăia firul în patru. Știi că am divorțat? Da, am aflat. Știam. Suferisim chiar din cauza asta. Ori de câte ori se căsătorește o fată plăcută dintre cunoștințele mele, mi se pare că sunt, că sunt furat. Și suferisim mai mult pentru că Adela a făcut pasul cel mai important din viața ei, fără măcar să mă fi prevenit. Pe soțul ei îl ignorasem. Pe urma, am auzit că se despărțise de imediat după căsătorie. Emil, nu se si ar mai Îmi pare de Adela. Foarte rău, pentru că atunci purtarea mea a fost incalificabilă Pe am avut un sentiment de chinuitoare rușine Datorită străinare dintre noi Nu e asta principalul Dar nu pot să te ascund că îmi pare bine că ai suferit Măcar atât Da, să nu mai vorbim Să punem cruce Ai să vii pe la noi, nu-i așa? Ai să vii La revedere La început când cu mișcări în intenție ei ascunse Ca să nu bag de seama Dar foarte laborioase Mi se suia pe genunchi Opa, Și scotea ceasul din buzunar ceasul, ceasul. Marea ei pasiune Și îl remonta în toate felurile Apoi e-mi aranja cu o minuțioasă fantezie Mustața și părul Adela, mă iubești? Te iubesc. te iubesc! Tare? Tale, tale de tot de <laughs> Coca, puica, rățușca... ce am adus portocale Copalaie, copalaie, copalaie, copalaie, copalaie, copalaie copa Uf, domnule, miliarul răsfeți M-a taie întors capul fetii Da, dar și pe -al meu A te mare Stai acum, să te ridic eu Hai. Tamale <laughs> E acum, fetița trebuie să meargă la culcare Nu vrea, nu vrea. Ba da, ba da, ba da, merge, Matela Hai. Ba nu, ba nu no. <laughs> Îmi spui o poveste Mai încape vorbă? Pe aia cu și baba Pe aia, pe aia Hai să te duc în brațe Hai. Copiii hai, trebuie hai. să meargă la colicare Stăm cu, cu minți în pătut Acolo spunem și povestea hai. Să punem Așa. pijamaua Așa. Așa. Așa. Așa. Așa. Așa. Așa. Așa. Nu, întâi ne așezăm cu minți Ne așezăm cu minți în pătut Punem pijamaua acum, tragem plapuma Unde i Adela? Să a ascuns. Adela. Adela acum. acum ascultă A fost odată a la Facultatea de Scarlatina am vegheata de sala patunilor în calitate <inaudible> de student în medicină. Atunci în timpul convalescenței am învățat un cântec care a devenit unul desemnat în prietenia noastră de mai târziu. la la la Prietenia noastră a durat până la vârsta de opt ani, luând forme diverse. Când, după o lipsă de 7 ani, am petrecut iarăși două veri la Vornicei, Deluța era o domișoară în toată puterea cuvântului. Devenisem mentorul ei, îi dădeam cărți, îi recomandam anumite pasaje. Ca și altădată, făceam plimbări lungi, calare. Ușor, că ce m-a dat Nu-mi pot să jur. Bag mâna, am când că tânărul te place. Care -i tânăr? Fii, care tânăr. L-ați câștii tu bine. E ai cântat la pian toată seara. Și el te-a din gură. juni este cu părul numai în ele. Glumești, neaja? De și să glumești, că e și firesc. Acum ești domnișoară. Ar, mâine, păi bine, te măriți? Hai să mă părăsești, le-ai în firea lucrurilor, draga mea Și ai să-l pe bătrânul tău, amic De ce vorbești așa? Vrei să-i spun că nu i poți suferi pe tânărul acela? Vrei? Spune! Adela Tată-ma, da! Ce faci, plângi? Hai să alergăm până la răstoaca! Să vedem cine ajunge mai înainte În Adela Lasă-mă, ai trișat. Ai fi putut să mă întreci. De ce vrei mereu să mă mărit? Îmi iau eu, dar toate fetele se marită, nu? Puf! Uh. Iar a prins sigara. Desigur. Cum? Ce importanță am eu pentru mata? Ce importanță? Nu mai suntem prieteni? Prieteni? Te coti cu mine de parcă aș fi un copil. La a Mada. amada. Crezi că dacă n-am avut noroc să mă nasc cu părul brumat, Ana, așa Adela, nici eu nu m-am născut cu părul surd Dar, mă rog, nu, nu-i vorba de asta Pentru mine ești un copil Trebuie să mai crești Să mai cresc? Nu vezi ce înaltă sunt? Crezi că ești mai înalt ca mine? Cred Hai să ne uităm un oglinda de apei Hai să ne uităm e, Vezi? Da, vezi da. Ești foarte frumoasă Dar abia mi ajuns la umă Uite Nu, nu adevărat <laughs> Sunt cât m-a dat sfârșit, aproape Stai o clipă, am să mă împletesc o coroniță din flori Acum, ce mai ai de spus? Că ești ca o mică prințesă nu mai de prințul care o să cadă fulgerat Prinții Prinții nu cad fulgerați de copii Pe urmă, viața m-a de mica mea prietenă. Am plecat în străinătate pentru vaci studii comparative. Au urmat scrisorile, tăcerea mea nejustificată, căsătoriei ei. La puțin timp după aceea, divorțul. Și acum, după trei ani, reîntâlnirea cu Adela... La balzătești. Adela era fel ca înainte. Înaltă, puțin mai înaltă decât atunci. A crescut. În seara asta n-am chef să citesc din Diogene la Erțiu. De ce o are. Adela. E la fel de frumoasă. O de zâmbet în ochi albaștri, Cu frontea acoperită pe jumătatea stângă de para de păr blond. Nu i s-a schimbat nici expresia copilărească scafeței, Nici mișcările naive și rebezi, Nici glasul încet și voalat cu care parcă destăinuiește secrete. Numai trupul i s-a împlinit. Tinerețea beneficiază de toate, Chiar și de Îți place? Îți place ca și atunci? Da Ce vrei să-ți mai când? Orice Acum e rândul tău să alegi Pentru bătrânul tău, prieten Bătrân? îți amintești Atunci când ne-am privit în oglinda iazului Ți-am spus camparul brumat Dacă atunci era O cocheterie involuntară, Acum Acum începe să capete o justificare cronologică Dar nu e așa De ce îmi spui mereu asta? Și am să-ți dovedesc că nu ai dreptate Adela, dar nu-ți dai seama că peste 10 ani Am să fiu un moșneag O, Doamne, dar și am să fiu bătrânat atunci <laughs> Spui asta ca o consolare Tu peste 10 ani ai să ai abia... Termină, te rog Da, iartă-mă, iartă-mă, ai dreptate, e stupid nu fac altceva decât să vorbesc despre mine și despre tinerețea mea pierdută. Haide, uh, cântă mai bine ceva. Nu mai am chef. Dar de ce stați, Ventuneric? Mama. Să vă aprind lampă. Filele jurnalului au ajuns adevărate foi de observație. Îmi iau pulsul și temperatura De câteva ori pe zi E cel mai bun mijloc de a deveni bolnav Și de a agrava o afecțiune contractată Pentru ce s-a supărat când îi spuneam că sunt bătrân? A simțit că mă lamentam din regătul Că sunt prea bătrân pentru ea A crezut că vreau să-i zădărnicesc un gând O contrariam în ceva Și iată mă în cea mai ridiculă fatuitate, oh, ar fi lamentabil să mă îndrăgostesc, chiar dacă aș avea cu zece ani mai puțin. Experiența trecutului este concludentă. Știința, suferință, zicea un filozof al lui Diogene la Experiența trecutului. Emilica, cu coada pe spate și breton galben pe frunte și cu șorțul negru de leva peste rochia cenușie. Avea zece ani, ca și tine, treceai pe poarta școlii, priveai de două ori pe zi înfrigurat de emoție, credeai, credeai că te privește tot universul. Într-o iarnă a murit de angina. A fost singurul amor curat. La 16 ani a fost Leonora, de 19 ani, bronetă, suferind de un ușor strapism care vedea cu din gândurare, ale și s-a ajuns la din ghiață, băntiți prin codru. Leonor a fugit cu bărbatul sărăciei, în sfârșit jalnic. La 19 ani, Elisa, în Malta, Agilă, părgală, cu genelor și piste ochii negri Aceleași planuri de viață, aceleași răspunsuri la întrebări Pentru totdeauna, Elisa. Da, pentru totdeauna care în străinătate la studii Scrisorile ei Iubitul meu, mi-e tare dor Te aștept cu disperare Mi-e dor, dor Nu vezi că te iubesc Nu pot să trăiesc fără tine Da Nu mai putem trăi unul fără altul Mâine sunt femeia ta Așteaptă-mă la ora. Dar ea aparține altuia Unui om mult mai în vârstă Un paralitic Și drepturile lui conferite de lege Consfințite de societate Sfințite de popi. Au triumfat până la urmă. Ne-am despărțit. am epoca cinică. Femeia e femelă și nimic altceva. Femeia cu maximum de irritabilitate protoplasmică, fără nume. Și de-a lungul întregii tinereți, Elvira, fină și delicată, cu frumusețe abstractă, care te-a torturat cu suferințe tăcută și desuetă. Am suferit destul. Și acum. Nu, nu iubesc și nu vreau să iubesc pe Adela Nimeni nu iubește când nu speră măcar în conștiință, să fie iubit Și la vârsta mea Dar nu ești Ba da, pentru tine sunt Nu sper și nu doresc Minț, minț, minț. Dar existența ei a început să-mi neliniștească inima Ves? Și ea știe Zâmbetul ei din unele momente Amestec încântător de duioșie și ironie Nu-mi lasă nicio doială. Nu-ai vrut să mergi cu mine la piatra? Roule Da, din cauza asta nu am dus la piatra de seara să mă întorc, Ai să mă aștepți? Nu, nu, nu! Și totuși am așteptat-o. că nu pot altfel. Prietenia pe care o simțeam pentru ea renăscuse. Și creștea, creștea sprijinită pe amintirile copilăriei, Pe precocitatea intelectuală și pe tardivitatea mea afectivă. Ai văzut vreodată cea din dealul Balaurului? O culosală miniatura lui însuși, un, un bibellou uriaș. Cu subiectul cea clău ce să... La mânăstire starețul ne-a făcut o primire foarte bună Pe să n-am văzut -o decât o clipă Neglije, jupon, camizol și părul în papiote E o brunetă foarte picantă oh. Nedeprinsa să dorm în chili, Am profitat de ocazie și m-am cultivat Am citit toate articolele, toate telegramele Toate anunțurile din jurnalele Cu care erau împachetate cu bălăturile Crezi <laughs> să-ți comestezi? Nu no. ce e cu Ești trist? Eu -mă, mă Nu te bucur că mă vezi? Desigur. Iar fumezi? Știi câte țigări ai fumat până acum? I-auzi Pitalacul Petpedacul <laughs> Răsăritul ceafăru Steaua nepună E târziu, trebuie să te las, ești obosit mm. Mai stai Vin aici Lângă mine Așa. Știi, moșar, Mă mi e frică că te plictisesc Dumneata ești teribil de deștept Ai citit atât de mult Nu am fost o elevă silitoare, am încercat Dar cărțile n-au reușit să mă intereseze Te-am dezamăgit, nu-i așa? Îmi place granga și tartara. Mă liniștește când sunt supărată, când am griș sau când e bolnavă mama Mi-ai promis că ai să-mi dai să citesc Turgenev Da Cineva mi-a spus că Turgenev se apropie de femeie ca de un sanctuar Da, femeilor nu le place să fie tratate cu genuflexiuni și cădămițări. Chiar când tămâia e de cea mai bună calitate Nu suntem sanctuare. la au venit astăzi să-mi vadă casa Bună ziua Bună ziua, domnule Să rumândire, să rămânire. Poftiți, ah, e cam strâmb la mine, nu? Mm -hmm. A, cu ce să vă tratez? No. Să vă fac o cafea? Nu, nu e nevoie, dragul meu Am trecut așa, într-o doar. De fapt, Adela Vrea să te roage ceva da. Mai târziu, mamă, mai târziu Nu se intre așa în subiect Întâi să vizităm sanctuarul? Ah, uite to pe coana Anica. Doamne, ce nebună ești ardele E portretul filozofului Schopenhauer. Ah. Domnul despre care mi-ai spus, m-a la vornicei că ne făcea proaste, mincinoase, pocite și cu busul mai lung decât picioarele. Și că nu avem altă treabă decât să prindem bărbații în capcană. <laughs> Acum înțeleg de ce avea ciudă pe femei. După cum arată, nu cred să fi pregătit niciuna vreo capcană. Păi, cu cură, ai, draga mea, te rog. ce să fac, mă A, iată și biblioteca. Îmi voi să văd cărțile? Biblioteca e proprietatea domnului Tăpșulea, gazda mea. Nu nimic, sper că nu o să se supere. Nu, cum să Gramatica de... Aritmetica de... Uf... Uite și poezii Poezii elegant undite Adică pescuite În comoara inimii de Carol Scop Militar și poet Adela, ești o comoară Ia ascultate aici dă pace nu. Da Și asta Ai, ce minune și cântă. Îți place? Da. E ora să boat amizit. Te rog să primești în altă această jucărie. Vai, de mine. Miraculos. Da, nu se poate. Dar nu se poate. Te rog. Adela. Îți mulțumesc. Da. Nu o să-ți pară rău până la urmă. Adela, te rog, dragă mea. În pară rău, Eu nu știe ce voluptate este a dărui unei femei, ai da, a o face prin actul acesta simbolic, puțin a ta. Faptele statu cu vău. în pieptul a început să înviscolească fără a fost fatal predestinat, acum trei ani a de la nu mi-inspira nimic. Când am văzut-o aici la Bălțătești, ideea că între timp a devenit femeie a stârnit totul. De fapt, venisem să te rog să mă însoțești până la Târgu Neamț. Am de făcut niște cumpărături. N-ar trebui să merg. Singura salvare încă posibil ar fi absența. Napoleon spunea că Victoria, cea mai sigură în amor, este fuga. Știi, a murit pe pedacul nostru. Al nostru. În sumare, într-un singur tot, a existenței ei și a mea. L-am mâncat o măță. În grădina noastră se adună toate mâțele din Balțatești Săracul. Săracu. Poftim. Asta e tot ce mi-a mai rămas din el. Un manunchi de pene. s-a potrivit unei trecătoare apariții umane ca acestei ființe într-adevăr angelice. N-am fugit. Am însoțit-o la târgul Neamț. I-am arătat vărate cu răzlețit sub soare faldurile munților în care se ascunde agapie misteriosul pleș exilat în marginea zării. Am privit apoi cetate neamț. Apoi va la ozanei și îl în curbe grațioase ca, ca niște șolduri de femeie. La Târgu Nemța am colindat magazinele, bazarul, făcând cumpărături, selecționând metodic, târguind, <gântu -te> -s <-o> S nu roame, să cu ce putem da, oferi? Da, da cu cea, am avem da. Și frumosă, ce, nu, nu ce -a a ta -ta, aici, da? avem o Avem și o gabarit foarte frumoasă, dacă mă interesează. Prefer De Avem Eram fericiți. Adel a misi la de E să rotam mâinile. La întoarcerea am făcutelor lui prietenii. Apoi un curs de astronomie sentimentală, stătea, stătea sprijinită de omorul meu și avea înfățișarea deprimată, ca orice om când ies om. Degetele ei, degetele ei amestecate între ele mele, era, era o senzație nouă, mai tulburătoare decât a mâinii pe buzele mele. Atingerea mâinii a delei îmi suflet o tară. În realitate nu mă mai simțeam, omul cu părul grumat. Problema încetase pentru că întunericul mă oprea să văd fața Adelei, o glindă în care, prin contrast, îmi număra La prima casă din Bălțătești, farmacul s-a destrămat. Ți-a fost frig? Nu Să nu răcești Cum puteam răci când temperatura era atât de ridicată? Și a fost frig. Ai dat adinea din cap? Ce ai vrut să spui cu asta? Nu știu despre ce vorbești. Ba știe, jur că știe. Nu mai înțeleg nimic. A fost un semn pentru mine sau a fost numai un gest al gândurilor ei. Atâta mi-a spus că o iubesc. Știam ca ai să vii astăzi dimineața la mine Doamne La mine Dumnezeule La mine Ea știe La mine Și nu mă, mă respinge E limpede ca la zilei Dar Ar trebui să te măriți Știi, o, o femeie singură, divorțată Catechismul ăsta burghez E insipit, dar ar trebui să te măriți Poate... Poate... Nu cumva... Un bărbat cu care s-a Un amant... Un bărbat care face cu ea... Tot ce vrea... E odios... un amant, e o realitate teribilă... Incomparabilă, mai îngrozitoare decât un soț... Mai, no, imposibil O femeie care iubește pe un bărbat absent nu e în dispozițiile de adenei Și totuși Scumpul meu mentor Mi-ai dat să citesc Război și Pace Vreau să te întreb ceva Crezi că Prințul Andrei E gelos pe Anatol? Mm, nu, nu cred Cred că nu Mie mi s-a părut că e gelos Cu toate că nu are motiv Gelos?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 Nu putem să ieșim din casă. A devenit unică. Credem că am pierdut întotdeauna facultatele a unicizat o femeie. Începe să-mi fie scump al ei. Ușoară asimetrie agurică de numește. Te plictisești cu mine, nu-i așa? A rochile ei, galop mm. și, radile, și să ei. Adorabil. Și săculeză ei. Mă testăm o toalete de mâinii pe care o respir. Hai să vedem picerele. Să vezi cât sunt de, de elegante și proaste. Sufletul mai ales să-l iubesc. Grea ca la vornice. Am crescut, Emil. Am crescut. Rebeliune și lășitate. La, la mănăstirea neamțului. Singur. Ce am vrut de fapt? să ne apăr libertatea și independența față de adela. Fug, Anten. la ora asta stă desigur în ceardac, pe scaunul ei pliant, cu șalul împletit pe umerii largi, cu ochii pe jumătate închiși, primându și azorul dintre genele lungi, ochii ei albaștri. Un dejun călugăresc în a soților Timotin și a doamnei Matilda Ionescu. Prilej de comparație și scurte meditație asupra femeii, ah, Acest miracol e ne neînțeles. <gri> îți amintești de dascălul de greacă, original tip și totdeauna bupt. <gri> Nu mai bea atât, să-ți facă râi. Știi că ai o sănătate Doamna jene, Timotin, pare încă îndrăgostită de soțul ei. Nimic frumos în figura ei, nici măcar ochii, deși închipui de vii. Dar femeia aceasta este printre acelea pentru care problema frumuseții nu se pune. Pe cel de matematică, A, C plus B, C, adică A, C plus B, C El explică la tablă și noi jucam când sau citeam romare proase Da, câte putere de jertfă e în femeia aceasta pe care domnul Timotin în opacitatea sa Nu știe să o prețuiască Doamna Matilda mai dorește puțină salată? Mulțumesc, domnule doctor Doamna Matilda Ionescu Femeiușcă, timidă și afectoasă Cu părul bogat și negru Cu un aer băiețesc Era plăcută, desigur Dar câtă diferență Existența adelei E dispărută din conștiință Pentru câteva timp am revenit copleșitoare Dumnezeu. și dureroasă. <laughs> După masă facem o plimbare, nu-i așa? Merge și dumneavoastră cu noi, domnule doctor. Da, mai încape vorbă, doar nu să stea singur aici în chirie. <laughs> Îmi pare rău, trebuie să plec. Așa curând, oh, ce păcat. Dar nici n-ai văzut bine mănăstirea, împrejurimile. Păcat. Nu bine? Da! Ah. că mi-ai lipsit. mi simți simțit lipsa? Și. cum a fost? Minunat, minunat. Știam, am întâlnit acolo și câțiva prieteni. Familia Timotin, un fost coleg de școală. Asta o soție, excepție. Câte sensibilitate, câtă distinție și discreție. Un exemplar feminin de lux. Din păcate, soțul ei nu o merită în destul, din lipsă de competență. Imagine-ți, femeie. Da. Apropo, când ai să te duci la Agapia? Ce să fac la Agapia? N-ai să vizitezi Agapia? Draga mea, la Târgu Neamț n-am fost în vizită, ci pentru afacere, așa cum ți-am spus. Credeam că în vizită. Unde-mi e capul? A, acum mi-aduc aminte, uitasem. Credeam că ți-ai inaugurat programul de excursii și vroiam să te rog să-mi faci un comision. Să mergem la mama Nu se simte prea bine Adela Adela, așadar Ai înțeles perfect strategia mea ratată Și m-ai Asta înseamnă că nu sunt indiferent nu sunt Total indiferent Ce? Ei, domnișorule V-am adus ziarele Mulțumesc Să ne poftiți universul da. și voința națională Respectele mele ne poate matare, domnul Șaradela, cea mai frumoasă domnul de din țara Moldovi. Să-i <laughs> dăi Dumnezeu sănătate! Mulțumesc! Criza. Paroxismul crizei. O lovitură de bun în inimă când apare. Paralizie a inteligenței când mă atinge din nebăgare de seama. Senzația căldurii fizice de la distanță, fiorul pe care mi-l dă cuvântul Adela. Mășera, Da, întreaga logică, mi e viciată de conștiința celor câțiva ani peste cei care permit asemenea jocuri. Conștiința celor 20 de ani ei și 40 de ani ai mei. Mășera maitru? Am văzut de analiză boală vechi și incurabilă. Nu mai pot înțelege nimic. Mi-e cu neputință să mă descurc. Mă maestra, maestră. La ce visezi? La nimic, la nimic. Mă gândeam la o floare despre care am citit într-o carte că înflorește numai odată la o sută de ani. Floarea reginei. Ești sigur că există o asemenea floare? Dragă maestre, maestre dragă. În brațul Hai, vin să ascultăm cosaj. Nu, Adela Tu vei rămâne pentru mine Numai stânca Pe care crește floarea reginei Atât de apropiată Că poți distinge micile steluții catifelate Și totuși inabordabilă ca o planetă Din cauza prăpastiei care le desparte de ea trebuia să facem excursii aceia la Dar de ce? De ce, maestru meu drag? Te-ai îmbolnăvit. Poftim, nu vezi? Termometul arată... Nu te sperie, are să-mi treacă Pune-te rog și ăsta pe tine Hai pe și ia. ia, ia medicamentul mm. Așa Ți-aduce aminte cum ai îngrijit și atunci? În copilărie? La da da manda. da știu, știu N-am voie să vorbesc, nici să cânt Acum încearcă să dorm Eu am să stau în cerdac Și am să veghez. Ești foarte bun Ești prea bun Și să nu-ți pară rău de excursie A fost minunat Minunat Mi-a arătat cea hlăură. Vântul sâna în brazi, lună argint a potecile. Pământul aș flori soave sub Ah, de ce ești numai spirit și faci declarații de iubire numai lunii? Atela. Aș vrea să nu se mai sfârșească noaptea asta niciodată. e să-ți iau temperatura. Cât? E în ordine. Nu mai e febră Deschide fereastra Știi? Da. Cred că ai inventat boala asta Da, da O simplă indispoziție ca să mă pot trata ca pe o convalescentă Și vorbești așa Azi dimineață Am citit un pic din război și pace. Romanul a început să devină trist Nimic din ce făgăduia încântător nu se realizează Așa e și viața? Da, așa e și viața Pentru că nu aduce de obicei decât tristeți Vremea face gol în jurul nostru Ne depărtează de ființele scumpe Ne îmbătrânește Dar ziua aceea frumoasă pe munții Văratecului Ne-a dus-o tot vremea da, dar sunt zile care vin prea târziu Ca o grațiere pe care am aflat-o un În ultimele lui clipe de viață mm, Comparația nu e bună Pentru că după aceea au venit și zile frumoase A, Zilele bune se isprăvesc și melancolia e cu atât mai amară Cu cât zilele vor fi mai frumoase Vremea nu obișnuiește să fie mistificată Dar în viață Lucrurile nu se isprăvesc întotdeauna ca în război și pace Uneori Cei care se iubesc Fug și se căsătoresc în secret și sunt fericiți, sunt fericiți toată viața. Pentru ce scritorii cei mari nu-i lasă pe vieții oameni să fie fericiți? Pentru că operele care se isprăvesc cu triumful binelui și fericirii sunt false, sunt false pentru că contrazic realitatea și desmint -mi experiența omenirii. Sunt imorale pentru că creează iluzii zadarnice Și sunt lițite de interes pentru că toate fericirile sunt la fel Sunt la fel cum zice Tolstoi Și fericirea din viață e tot atât de urâtă ca și cea din cărți Eu cred că există în viață și fericire adevărate Și ar fi putut urma și zile frumoase Susie, cu cuvintele astea. Și ar fi putut urma și zile frumoase. Da. Mi s-a părut, sau dacă a spus, a produs. Vibrează în ceva pentru mine, cu adevărat, dar pentru ce? Pentru ce glumește mereu. Iubirea nu glumește. E gravă. Mă, ah, și melodia asta din Carmen, e ca un geamat de iubire. Ca un de iubire Muzica ori nu e nimic Ori ține de sublim Ca tot ce zguduie adâncurile insondabile Ale ființei noastre Ca tot ce exagerează durerea de a trăi De aceea orice muzică Chiar și un vals, Dacă mișcă profund E da asta e filozofia Celor 40 de ani ai Flămâns de cei Știi? Trebuie să plecăm mâine Mâine? Da Mama a primit o telegramă Afacerile moșiei Ultima zi Am să-mi pachetez toate, toate astea Nu, nu-mi sărut, amâna E plină de praf Hai să stai cu mine două ceasuri Ca să-mi ții de urât Dacă n-ai ceva mai bun de făcut, vrei? Adela Da, diseară o să facem o plimbare de adio Lungă, lungă, lungă Ce-i în mână? Biletul pe care l-am primit de la tine Iubitul meu, prieten, te așteaptă A Dar n-ai să plecim a în curând de aici? Nu, nu-i vorba de locul în care am să fiu și nici de singurătatea materială Ce pot să fac? Da, ai dreptate Cât ai să mai stai pe aici? Peste două zile plec la București și peste cinci la Viena. Eram convinsă că în sfârșit ai să-ți execuți programul de excursii în munți și îmi pare rău că nu pot să te însoțesc și eu pentru prudență m-aș fi dat drept sora da, de ce ai renunțat la excursii? Mata, nu vrei niciodată ceea ce vrei. Luna, se ține mereu după noi de câtva timp. Aici, la Văratic Nu mai suntem singuri Da Ne urmărește Să fim prutenți Hai să-mi scrii? Ce să-ți scriu? În viața mea nu se petrece nimic Bine am să-ți scriu Uite lacul Parcă vine spre noi mm. E și o barcă pe el Adela mm. Știi Am pentru tine Nu știu, nu știu cum să spun Da. Am un sentiment foarte curios Adică Bun depus la muzeu Nu De glumești? Am uh, O nesfârșită prietenie Pasională Hai să ne întoarcem Atela, A ridicat privirea Îi simțeam respirația aproape Parfumul fierbinte al frunției Îi simțeam căldura trupului întreg Nu i am spus nimic I-am luat mâna I-am scos mânușa Aveam sentiment I-am sărutat mâna multă vreme, când pe-o parte, când pe alta, apoi i-am sărutat închieturile degetelor și dându-i în sus mâneca în gusta partisiului, i-am sărutat brațul, i-am sărutat mâna și brațul ca un amant. Nu i-am spus clar că o iubesc, deși ea a făcut tot ce putea ca să-mi provoace destăinuirea. Așadar, din motive de înalt ordin moral și sentimental, imposibilitatea de a crede că o femeie ca ea mă poate iubi, frica de a nu o putea face fericită, care dechizează, poate, o lașitate, m-am comportat rezervat ca un prieten pasionat. Și în sfârșit, repurtând cea mai mare victoria asupra mea de când exist, i-am lăsat din mână mica pradă. Bună seara! Am șoptit. Bună seara! Și m-am despărțit de tânsă cu un sentiment de fericire, de durere, de rușine, de triunf può riversare di giovinezza in piedi. Să rămân Rămâneți cu bine, mâna. dragii mei! Să mâna. Să mâna, La repetere, domnule Emil! Atela. Mi-a pus încheietura mâinii pe gură. Mi-a dat mânușa pe care i-am scos-o aseara. Și apoi, fulgerător, s-a aplicat cu bozile pe mâna mea. În acest moment, început trecutul. Prinții, nu cad fulgerați de copii. De ce nu mai ai scris? Am avut impresia că vorbesc singură. Am murit pe pedacul nostru. Ce frumoasă a fost ziua aceea la vrat. Ar fi putut urma și alte zile frumoase. A trecut fericirea pe lângă mine mâna piept. Casa ei a stat toată ziua cu ferestele închise și jaluzelele trase. M-am dus să o caut. În adăia unde râdea și cânta adera. Ma non te Și de pe deal s-a furișat o rază, risipind peste plai un abur de aur, ca atunci pe ceahlău, dar în curând raza se stinse în negurile tomnatice, de pe înălții. Ați ascultat Adela, dramatizare radiofonică după romanul cu același titlu de Garabet Ibrăileanu. Distribuția a fost următoarea. Emil Codrescu, Ștefan Iordache. Adela, Violeta Andrei. Doamna mei, Simona Bondoc. Timotin, Constantin Dinulescu. Doamna Timotin, Catița Ispas. Matilda, Violeta Berbiuc.